Capitolul 9. Personalitate de brand Personalitatea de brand este cadrul care ajută o companie să modeleze percepția oamenilor despre produsul, serviciul sau misiunea ei și poate declanșa un răspuns emoțional la nivelul unui anumit segment de consumatori cu intenția de a determina acțiuni pozitive. Clienții au tendința de a cumpăra un brand a cărui personalitate este similară cu a lor. Există 5 mari tipuri de personalități de brand cu trăsături comune. Entuziasm fără grijă energetic și tineresc Sinceritate blândețe, atenția și orientarea spre valorile familiale Duritate Dur, robust, activități în aer liber și atletic Competență De succes realizat și influent Evidențiat prin leadership Sofisticare Elegant, de prestigiu și uneori chiar pretențios Entuziasm Sinceritate, duritate, competență, sofisticare Dove, de exemplu, a ales sinceritatea ca personalitate de brand pentru a atrage consumatorii de sex feminin. Brandurile de lux, cum ar fi Michael Kors și Chanel, țintesc spre sofisticare. Personalitatea lor de brand se concentrează pe un stil de viață aristocrată, fermecătoare și la modă, care atrage o bază de clienți cu venituri ridicate. REI, magazinul pentru activități în aer liber, are o personalitate de brand dură. Își dorește să-și încurajeze publicul format din persoane aventuroase, puternice și care apreciază natura. Personalitate de brand versus elemente de imagine Personalitatea de brand a unei companii nu ar trebui confundată cu elementele sale de imagine. Elementele de imagine ale companiei comunică beneficiile tangibile ale brandului prin culoare și formă. Este important pentru o companie să-și definească exact personalitatea de brand pentru a relaționa cu clienții în mod corect, deoarece personalitatea de brand duce la un capital crescut de brand și definește atitudinea acestuia în piață. Este de asemenea un element esențial pentru orice campanie reușită de marketing. Pentru a alege personalitatea unui brand, companiile au în vedere cele 5 tipuri de personalitate și o aleg pe cea pe care compania dorește să o transmită. Spre exemplu, dacă o companie nouă de îmbrăcăminte sportivă ar vrea să rezoneze cu clienții, tendința firească ar fi să creeze o personalitate de brand dură. Cu toate acestea, există posibilitatea ca această poziționare să fie luată deja de către concurență. În schimb, noua companie de îmbrăcăminte se poate poziționa în mod unic în mintea consumatorului, adoptând o personalitate de brand sofisticată, de exemplu. Aceasta diferențiază brandul ca fiind opțiunea superioară, luxoasă de îmbrăcăminte de exterior, care atrage un anumit tip de consumatori.